Scrivi Rodio. Tervist, tead doktivi raadios nii Pereraadios kui ka objektivi portaalis. Algab objektivi raadio uus hooaeg, mille jooksul oleme taas iganaedalaselt teetris, nagu mainitud nii Pereraadios ja ka portaalis objekti.ee. Ja seal võite meie raadiosaadet järele kuulata teile sobival ajal. Menüüvalikus podcast on talletatud kõikide meie raadiosaadete heli failid jäesoleva saate püsikülaliseks saab ka sellel hooajal olema teoloog ja vaimulik Veiko Vihuri, keda mul ongi hea meel interneti silla vahendusel taas tervitada. Tere Veiko. Tere Markus ja tere head kuulajad, head uut alanud hooaega. Meie seekordne teema, millega me alustame seda hooaega on viimaste päevades sündmused. Me teeme öö, ka tagasi vaate võib-olla suvele ja siin alanud poliitilisele hooajale järgmistel saadetel saadete jooksul, aga hiljuti toimus üks vägagi märgiline sündmus, mis annab tunnistust Eestis sõnavabaduse ja üldse vabaduste olekust praegu. Selleks, et selle temaatika juurde tulla, peame minema tegelikult 20 aastat tagasi aastasse 2004, mille 2. septembril lasi Eesti valitsus lihula kalmistult mahab võtta Ausamba, mis oli siis sinna püstitatud Teises maailmasõjas Saksa mundris Eesti kaitsel võidelnud Eesti meestele. Ja 20 aastat hiljem, kui Eesti leegioni sõprade klubi või vähemalt üks nende liige tahtis panna selle Ausamba koopiat, üles oma eramaale, võttis politsei selle auto kinni, peatas auto ja konfiskeeris päästeameti punase kraana abil sealt siis selle Samba Koopia. Ja see on nüüd need vanad haavad, mis 20 aastat tagasi on löödud Eesti rahvuslaste ja, ja ajalohuviliste. huviliste ja üle üldse Eesti ajaloo teadvuse keha, mis taas ilusti lahti tõmmanud ja täna me kommenteerime siis seda kaasust, seda juhtumit. Teisel septembril 2004 Juhan Parts tegi seda, aga nüüd 20 aastat hiljem siseminister Lauri Läänemets tuleb ja ütleb, et see oli igati õigustatud tegu, kus juures viidatakse selle teo juures paar aastat tagasi vastu võetud karistusseadustiku paragrafi 151 täiendusele 151 primile. Kõige sellest me siis nüüd selles saates räägime, aga alustame algusest. Veiko, sina oled tegelikult selle lihula kalmistult maha võetud Ausamba teemal kirjutanud objektiivis päris palju ja ja omal ajal kirjutasid sa ka Juhan Partsile konkreetse pöördumise selle, selle samba osas, et meenutame natukene seda aega ja meenutame tingimustel see seesamas siis maha võeti. Ja ma pean kõigepealt ütlema seda, et mina isiklikult ei olnud seotud nende inimestega, kes selle samba sinna püsti panid. Toona aastal 2004 ma isegi ei tundnud isiklikult veel Tiit Madisoni. Loomulikult teadsin, kest on ja teadsin, mida ta on saavutanud Eesti ühiskondlikus elus nii 80 kui üheksakümnendatel, aga ma teda toona veel isiklikult ei tunnud, nii et minu jaoks oli teatav distants nende inimestega, et ma ei olnud kuidagi seotud ja ometi see samba teema puudutas mind koheselt, nii pea kui 2. septembri õhtul hakkasid lihulast tulema teate, et peab ütlema, et toona ajakirjandus oli ka väga operatiivne kajastama seda vastasseisu, mis tekis politseinike ja lihula elanike vahel Kalmistul, kes siis ühelt poolt üritati siis seda monumenti maha võtta ja teiselt poolt siis kohalikud inimesed üritasid kaitsta. Ja kuna minu isa võitles teise maailmasõja ajal Soome poisina Soome armees. Ja 44. ta siis tuli ka siia tagasi Eestisse, nagu teisedki Soome poisid, et siis oli mul ka nagu selline perekondlik taust, et mu isa ei olnud Eesti leegionis, vähemasti mitte minu teada ja samas küsimus on ju selles, et kui me ei tohi oma enda kodumaal, oma enda riigis, püsti panna sammast selle riigi vabaduse ja isaseisuse eest võidelnud meestele, kes oludes unil pidid seda tegema ju teistes Teiste riikide mundrites, minu isa siis Soome mundris, paljud võitlesid tollal 40. aastatel Saksa ja need, kes olid punaarmeesse võetud, pidid võitlema punaarmee mundris, et see ei olnud Eesti meeste valida, millises mundris nad olid, küsimus on selles, kas nad tegid õige valiku või kas nad said teha õige valiku Eesti iseseisvuse ja vabaduse kaitsmise nurgast vaadates, sest olud olid ju väga ebasoodsad. Aga jah, et tulla selle samba juurde tagasi, mis püsti pandi, siis see on igati loogiline, et vabas riigis, vabal maal on kodanikel õigus mälestada mineviku sündmusi ilma, et sa kedagi teist peaks haavama, et see on mõeldud ju ikkagi meie oma Eesti meestele, meie isadele, meie vanaisadele, see ausamasse lihulas ja tegelikult ütlen ka selle alguses ära, See oleks olnud Eesti vabariigi kohus püstitada nendele inimestele korralik mälestusmärk, sest nad olid ju ikkagi Eesti kodanikud ja nad võitlesid Eesti riigi eest 40. aastal. Kästi neil relvad ära anda, kästi neil alla anda, okupantidele ja nüüd avanes korra kuus võimalus Saksamundris mundris kaitsta Eestit, ja nad seda tegid. See oleks olnud Eesti vabariigi kohus neid inimesi korrektselt. Ja lugupidavalt mälestada. Kuna Eesti Vabarik seda ei teinud, siis tekis see kodaniku algatus selle sambanaol pandi ju see kõigepealt püsti Pärnusse, kus ta maha võeti. Ja siis lihulas oli Tiit Madison vallavanemaks ja andis võimaluses püstitada kalmistule. Ja me teame, et Välis saadkondadest, eriti just USA saadkonnast tulid siis sellised signaalid või, või öeldi Juhan Partsi valitsusele, et see sammas ei tohi seal olla ja loomulikult siis meie need käsutaitjad hakkasid kohe seda korraldust või suunist, mis tuli siis Kentmani tänavalt ellu viima ja seda tehti siis väga räpakalt Õhtu pimeduses loodeti vaikselt see monument maha võtta ja ära viia, aga igaks juhuks oli siis ka politsei julgestus lisatud sinna, nii et mitte ainult siis kraanaga ja töömehed, vaid, vaid politsei oli iga kohale aetud. Olen hiljem lugenud, et tollane politsei prefekt, läne prefekt Kalle Laanet, olevad võtnud kirjaliku käsu või palunud see käskanda talle kirjalikult, et juhul, kui siis midagi juhtub, et siis vähemasti on temal olemas kirjalik korraldus, et, et ta on tegutsenud siis kõrgemalt poolt tulnud suunist alusel, et, et siis nagu ise võib puhtaks jääda sellest. Igal juhul siis järelikult eeldati, et konflikt võib puhkeda ja seda, mis juhtus, seda me teame. Et tekis vastasseis, paljud inimesed said viga politsei nuijadest ja pisargaasist või pipragaasist, mida seal lasti. Ja loomulikult siis loobiti ka politseenike kividega ja viga sai ka see punase kraanajuht, et tekis selline kahetsusväärne vastasseis, mida tegelikult valitsus kui tugevam pool oleks pidanud ära hoidma, oleks saanud ära hoida, hoopis targemalt, hoopis teistmoodi käitudes, aga paliti just selline kõige alatum viis seda monumenti eemaldada, et tuldi pimeduses nagu röövlid on ka selline piiblet olemas, et tuldi pimeduses nagu rööblitsed ära viima ja tulemus oli siis see, mis ta oli ja see mõjutas muidugi tollast Eesti ühiskonda päris tugevalt, sest ma arvan ja mitte, ma ei ole üksi selle arvamusega, et mitmed teisedki arvavad, et tegelikult see oli ka lõpuks see nagu päästik, mis prongsõduri lasi ära viia, aga on sulle sõna järja tagasi. Jaa, no. See juhtum on tegelikult no, paljuski kirjeldatud meie nendes objektiivi artiklites, mis on sinu sulest väljunud ja, ja seda teemat on kajastanud ka Tiit Madis, on mõned nendest on ka objektiivis avaldatud nii, et selle juhtumi osalt saate, kui te panete lihula otsingumootorisse siis peaksite saama päris palju erinevat materjali ja Ja seda teavet nii-öelda lugeda. Aga, aga mis minu jaoks nüüd äärmiselt oluline selle, selle, selle asja juures on, on ikkagi see peamine nii-öelda laitmatiiv. Mis nii Juhan Partsi kui ka nüüd 20 aastat hiljem Lauri Läänem, et sa suust ikka ja jälle välja käib on kuidagi see, et me peame olema oma liitlastele solidaarsed ja me peame nende nõudmistele vastu tulema ja et Eestis ei oleks okupatsiooni sümboleid eksponeeritud. Eks siis teiste sõnadega siin me näeme seda, et kuidas Eesti on omaks võtnud mingisuguse sellise väljas poolt tuleva ajaloo käsikluse, kus tegelikult ei võeta arvesse neid realiteete, mis Eestis oli aastal 1000. 1944-1940 või jah, ka enne seda juba. Eks siis ei, me oleme valmis ise loobuma oma enda käsitlusest oma enda väga nagu traagilisest ajaloost ja, ja selle tervikust ja, ja võtma omaks mingisuguse nagu koloniaal korras ise koloniseerima ennast väljapoolt tulevate nõudmistega või mida me arvame vähemalt, et need on väljapoolt tulevad nõudmised ja väljapoolt tulevad nõudmiste osaks on loomulikult see, et, et igasugune nii-öelda Saksa munduris sõduri kujutamine on siis kohe nii-öelda okupatsiooni režiimi ülistamine või või sõjakuritegude ülistamine, et Läänemets läheb nii, nii kaugele ja ütleb seda ERR interviused, küsimus, sitteerin, ei ole inimestes ja küsimus ei ole mälestuses. Küsimus on lihtsalt avalikus ruumis okupatsiooni eksponeerimises ja nii kitsalt ma seda ka vaataks. Sitaadi lõpp. No see on täiesti uskumatu väljaütlemine selles mõttes, et mis mõttes okupatsiooni sümboolika, et need olid 70 000 meest, kes enam vähem Eesti leegionis ja, ja, ja nendes üksustes võitlesid, kuskil 20 000 neist hukkusid, et need on, need on ääretult keerulise ajaloo tulemus. Ja ütelda, et need mehed oleks olnud okupatsiooni eh, režiimi eh, all või et nad oleksid põhimõtteliselt võidelnud Eesti, Eesti okupeerimise nimel, on põhimõtteliselt vaadata peagu selline nagu punane, eh, noh, see punane ideoloogia. Et selle, sellist sarnast ideoloogiat võiks kuulda võibolla, ma ei tea, ühe teise mehesuust, kellele on kirjaniku maja külge äh, ausamas püstitatud, ehk Juhan Smooli suust ja, ja miks mitte ka näiteks teise kommunisti, kellele jällegi on ka Muhumaali ja vist tehtud aus, ausambaid Debora Vaarandi suust, kuidas põhimõtteliselt need inimesed olid, oli, olid Eesti okkupandid, ei olnud Eesti okkupandid, nemad olid mehed, kes kaitsesid Eesti iseseisvust, Eesti elu, Eesti vabadust ja tegid seda Olude sunnil Saksa munduris. Me tuleme selle juurde tagasi võib-olla selle saate teises pooles, aga kui peamine probleem, mida ma siin näen, on just nimelt see, et me põhimõtteliselt oleme omaks võtnud koloniaalsel printsiibil teiste ajaloo käsitluse meist endast, ei ole valmis ise oma enda isade ja vanaisade mälestust adekvaatselt taustama ja oleme valmis põhimõtteliselt riigina suruma alla seda mälestust ja loomulikult Eesti riik käitub siin niimoodi nagu üks tõeline diktatuur või suvariik seda võikski teha, ehk siis lihtsalt tuleb ühe inimese juurde, kes oma enda vara viib oma enda varale, ehk oma enda era omandile <laughs> ja üritab selle seal püsti panna, tuleb ja konfiskeerib selle ära eh, ja see on noh, äärmiselt problemaatiline, problemaatiline olukord. Tehes seda muuseas ette käändeks tuues siin kaks aastat tagasi, ehk 29. aprillil 2022 vastu võetud rahvusvahelise kuriteo toetamise õigustamise paragrafile toetudes. See on siis kurikuulsaks saanud 151 karstuseelvusti kui 151 prim. Ma võibolla loen selle ette agressiooni, akti, genotsiidi, inimsuse vastaste kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval võigustaval viisil karistatakse rahatrafiga kuni 300 trafi ühikut või areestiiga. Ja siis sama teo eest, kui selle on toimepanud juriidiline eesid, karistatakse rahatrafiga kuni 32 000 eurot. Eks siis politsei Ja tundub, et ka siseminister Lauri Läänemets käsitleb seda väga delikaatset ajalooetappi ja ütleks väga ausalt kangelastlikku ajalooetappi, agressiooni, akti, genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toime panemise naa peaaegu kuidas saab selline ajalokäsitlus üle üldse Eestis valdavaks muutuda, mis õigusega võtab siseminister või ükskõik, milline Eesti poliitik endale sellise positsiooni, et ta hakkab Eesti vägagi rasket ajalugu tõlgendama sellisel viisil ja loomulikult tähendab see ka seda, et see paragraf, mis vastuveti võeti 2022. aastal, kaks aastat tagasi, see 151 prim näitab seda, kui võrd tõsiseid on järjekordselt pandud selles praeguses sõjahüsteerias, mis meil toona oli Ukraina tasandil ka Eesti enda inimeste vabadusele, südamedunistuse vabadusele, meelsusvabadusele ja ja sõnavabadusele, et see oleks see, mida ma siin nagu alustuseks võibolla kokkuvõtlikult ütleks, aga mõtte, et noh, et siin on nii palju arutada, need on nüüd erinevad liinid, mida siin arutada, neid on väga palju. Ja no mina näen ka põhiliinina kogu selles lihula samba temaatikas nii aastal 2004 kui ka 2024. Ma näen põhiliinina vabaduse teemaatikat. Et küsimus on selles, kas, kas me elame vabas riigis, kas me elame vabas ühiskonnas, kas vabadel kodanikel on õigus kodaniku algatuse korras püstitada ausambaid mälestusmärke monument selle riigi vabaduse ja iseseisvuse eest võidelnud inimestele või mitte. Või me peame kuulama äh, nii nimetatud liitlasi, Sest aastal 2004 oli täiesti selge, et, et surve tuli Ameerika ühendriikide saatkonnast ja see oli see liikuma panev jõud, mis siis Juhan Parsi valitsuse pani tegutsema ja vastuollu minema oma enda kodanikega, vähemasti teatud hulga kodanikega, kelle jaoks ausamas on oluline, et see Eesti meeste mälestus oleks hoitud. Ja Kui me nüüd aastal 2024 räägime sellest teisest monumenti konfiskeerimisest, et kordame siis üle, et 31. augusti, ehk siis nä nädalast laupäeval, konfiskeeris Eesti politsei ühe eraisiku autost lihula monumenti koopia mis oli siis kavas püstitada era maale, lihula selle olereksi tankla lähedal ja et see oli siis kavas teha 20. aastapäeval, lihula monumenti teisaldamise 20. aastapäeval või siis päev varem esimeselt septembril. Ma ei tea, kuidas nad kavad seal olid ja Siin siis nüüd viidati sellele karistusseadustiku paragrafile 151. Prim, et politsei siis just kui tõkestas kuridegu või väärdegu. Kuritegu tegelikult siis, jah, Et ei lasknud sellel toimuda. Et no see on juba omaette juriidiline küsimus, et, et kas tegelikult no üldse politsei tegutseb seadusega kooskõlas. Täpselt samuti kui me nüüd tuleme sellest üldisest prinsiibitasandest natuke alla poole räägime, et mis on olnud see õiguslik raamistus nii toona 2004 kui ka praegu 2024 siis 2004 mõeldi välja selline juriidiline skeem ma ei tea, valitsuse poolt või politsei või kes iganes seal tegeles selle juriidilise küljega, et kuna see jah, siis oli ikkagi vabariigi valitsuse korraldus, kui ma õigesti mäletan, et kuna see kalmistu, see ala seal on tegelikult riigile kuuluv maa, siis riik kui omanik otsustas sekkuda ja tema ka mitte koos kõlastatud monumentimaha võtta lihulas. Nii et see oli nagu see ette et, et üldse tegutsema asuda, et see on riigi maa, keegi on siia panud püsti ilma loata monumenti, me võtame selle ära. Loomulikult põhjus oli poliitiline ja see tellimus tuli siis USA saadkonnast, aga kohtuni kaitarajasalu tunnistas selle monumenti vallas asjaks, mis tähendab seda, et Valitsus ei oleks tohtinud seda monumenti ära võtta. Tegelikult valitsus pani toime toona röövimise. Karistusseadustiku paragraf 200. Kuna ma toona tegelesin natukene nende asjadega tegemisegi voldiku sellel teemal ja levitasime seda ja seisime sellest, et mingisugune uurimine või mingisugune juriidiline protsess nüüd järgneks selle valitsuse täiesti ilmsele seaduse rikkumisele. No, muidugi kõik, kõik jäi nii nagu oli, et, et mingisugust järelmid sellele ei olnud toona juriidilises mõttes. Aga fakt on see, et valitsus andis seadusega vastuolus oleva korralduse, võtta see monument ära. Nad ei saanud ju seda lihtsalt lihula vallale Kui omanikule või omaniku esindajale üle anda, siis Madison oleks saanud selle samba ju siis natuke mujale panna, vallamaa peale püsti uuesti, aga seda valitsus ei soovinud. Nad, nad võtsid selle ära, sisulised röövisid. Ja minu mõelest siin joonistub välja nüüd veel üks väga oluline tahk selles lihula saagas, mida me näeme ka mitmete teiste asjade puhul, kui see on valitsuse või riigi võimu huvides, nende inimeste huvides, kes seda võimu teostavad, kes võimu juures on siis seadused ehk õigusriik ei maksa mitte midagi. Me näeme seda läbivalt ka teistes kaasustes, kas või siin korona ajal, kui tuimalt rikkuti mingisuguseid prinsiipe, õigusprinsiipe, seadusi, õigusakte ja ka kohtunikud, kohtusüsteem kiitis paljuski need kahtlased tõlgendused heaks. Lihulaga on selles mõttes samamoodi, et ta on nagu olnud algusest peale selline äratuskell, et siin me näeme, kuidas tegelikult Eesti sellise poliitilise nomenklatuuri jaoks ei loe õigusriigi prinsiip mitte midagi, mitte kõige vähimaltki. See on ainult ilus loosung, mida rahvale räägitakse, et meil on õigusriik ja, ja elu käib meil seadust järgi, aga valitsus peab seadust järgima. Tegelikult ei pea valitsus valitsusseadust järgima. Tullakse politseiga kohale, võetakse ära. Ja nüüd täpselt sama ju kordus siis, eks ole 31. augustil 2024. aastal, ehk siis sellel aastal, nädal eest umbes ja politsei võitis eraisikult ära, eraisiku ära poolt tellitud äh, Ausamba koopia, mida siis eraisik äh, soovis viia oma eramaale. Ja internetis, Facebookis äh, mujal ka on olnud see äh, protokoll üleval, et mis siis vormisteti selle akti juures, et, et seal oli jah, selgelt ju kirjas, et, et on alust karta, Et või on alust arvata, et seda kavatsetakse, et sellel on karistusseadustiku paragraf 151 prim tunnused, ehk siis need samad, mida sa nimetasid, rahvusvahelise kuriteo toetamise või õigustamise tunnused ja et on alust arvata, et seda on kavas avalikult eksponeerida. Nii. See on see põhjus, et, et me oleme jõudnud nüüd Eesti õigusriigis juba sellesse olukorda, kus tegu ei ole tegelikult ja toime pannud Pandud veel, vaid lihtsalt on keegi on omale mingi mälestuskivi tellinud, mida siis politsei tõlgendab kui võimaliku ma ei tea, kuriteo täideviimise või kuriteo kavandamise eset ja Isegi see vaidlus on ju pidamata, et mis tunnused siis vastavad sellele paragraf 151 primile, et mis on need lihula samba või selle koopia konkreetsed elementid, konkreetsed sümbolid, mis ka Länemest muideks avalikult ütles, et okupatsiooni sümbolid on seal. Juuda siis viitas, no ma ei tea, millele ta viitas Pekka Erelt, ajaloolane on ju väga selgelt kirjutanud sellest, et, et seal ei olnud mingid okkupatsioonisümbolid peal et, et kui me räägime raudristist, siis see ei ole mingi okkupatsioonisümbol see on Saksa auto autosu Ja kuna Toona Eesti sõdurid olid Saksamundris, siis no, me ei saagi ju kujutada neid kuidagi teistmoodi, see oleks juba ajalooline ja samal ajal, kui ole nii peale selle lihulausamba osas, olgu siis selle originaali või koopiate osas, siis samal ajal okupatsiooni on jätkuvalt Eestis püsti ja me räägime siis nõukogud okupatsiooni kaitseväga elmistul on endiselt pronksadur, kellel on rinnas viis nurgad, Nõukogude liidu autosud. Kas need ei ole siis okupatsioonisümbolid või on need ka sõjalised autosud siis? Viis nurkasid näeme igal pool hoonetel Tallinnas ja mujal ja ei ole neid nii printsipiaalselt maha võetud. Tekib küsimus, et miks siis nagu selle Eesti meeste mälestuskiviga nii prinsipiaalselt käitutakse, kus juures tegelikult põhjust ju ei olegi, et ei olegi seal ju mingid okupatsioonisümbolid. Me kõik saame ju aru, et lihula ausamas aastal 2004 või ka aastal 2024 on kavandatud mälestama Eesti sõdurite võitlust Eesti vabaduse eest. See on see, mis peaks olema meie vabariigi tuumväärtus, meie riigi tuumväärtus, Et olid inimesed, kes oma elu hinnaga, oma vere hinnaga olid valmis seisma Eesti vabaduse eest ja vaenlaste vastu. Ja nüüd korraga on siis Eesti vabariigi võimud asunud positsioonile, sellisele koloniaalsele positsioonile, nagu sa ütled, et sellist mälestusmärki ei tohi olla. Olgu need nõukogude mundrissõdurid või nõukogude viis siin veel majade peal püsti, et see meid nii väga ei häiri ja need ei õhuta vaenu, küll aga õhutab vaenu ja õigustab kuridegusid, õigustab okupatsiooni Eesti vabaduse eest võidelnud meeste mälestusmärk Et äh, siin on ja. Nii mitmeid erinevad aspekte, mida me kuulejat täna kodanikene peaksime ka teadvustama, et esiteks vabas riigis, vabas ühiskonnas ei saa ega tohi riik ette kirjutada kodanikele, keda mida nad mälestavad, kui ei ole otseselt tegemist konkreetse kuriteo õigustamise või mingi inimrühma vastu suunatud vaenu õhutamisega, aga antud juhul ju täiesti ilmselgelt see nii ei ole, et järelikult riik ei saa võtta sellise, no ei tea, see ei ole sotsiaaltädi roll, aga see on selline, no tõesti selline nh, nagu lapsehoidja riike, mis ütleb kodanikele ette, et võt, seda kuju ei tohi panna ülesse. Meie kaitseme teid kõigi vainulike okupatsioonisümbolite eest ja võt see kuju on paha, seda ei võib panna Vabandust, meie oleme selle riigi peremehed, mitte riik ei ole meie pärmes. See riik ei ole ju. Mitte meie ei ole riigi jaoks, vaid see riik on ju meie jaoks, meie kui kodanike jaoks. Me ei oleme siin need, kes ütlevad, mis võib olla, mida valitsus tohib teha, mida ei tohi teha. Probleem on lihtsalt selles, et va valitsus ei austa vabaduse ideaali ja valitsus käitub koloniaal võimuna, ehk siis ta kuulab äh, nii-öelda liitlaste või nende globalistlike päremeste äh, käske soovitusi ja suuniseid, äh, kelle puhul Ta teab, et ta peab neid kuulema, kui ta tahab nende teen ta teenärolle. See ongi kogu, kogu see tegelik põhjus, miks seda mälestusmärki ei saa äh, ikka jälle üles panna või, või isegi meenutada. Ja, olge nüüd täpselt tõepoolest, et tegu ei ole ju mingisuguse üksiku samba või mälestusmärgi lihtsalt üles panemisega. See mälestusmärk on ju ainult üks sümptom väga laiast probleemide ahelast nii 2004. aastal kui ka aastal 2024, ja 20 aastat hiljem. Et, ja see on see probleem, milleks see mälestusmärk on saanud niivõrd oluliseks sümptomiks nimelt nendes probleemidest, Eks siis me oleme loetlenud juba mõningaid, et ma võiksin loetleda veel mõningaid ja, ja üks on just nimelt see, et selles nii-öelda sekkumise kihus, Eesti riik on tegelikult väga selgelt näidanud üles nagu totalitaristlikke mustreid. Täpselt sama totalitaristlikke mustreid, mida näiteks Vene valitsus näitab oma enda kodanike peal Venemaal üles. Täppi pealt samasugust asja. Tegelikult samasuguseid totalitarist, totalitaristlikke mustreid, mida näiteks Saksa valitsus praegu näitab oma enda kodanike peal, kus kodanikud ei või avalikult tegelikult ju ja, ja, ja, ja selgelt rääkida oma enda ajaloost peab olema ainult see üks, üks nagu positsioon selles ajalugu see õige, õige positsioon, et, et see on tegelikult totalitaristliku riigimuster, kus inimesed ei saa oma enda ajalugu vaadelda rahulikult ja, ja analüüsida seda, kus ei käida diskussiooni on täiesti võimalik, et nendes positsioonidel ongi täiesti erinevad, erinevad vaated, et, et, aga, aga, aga see on just nimelt vaba ühiskonna tulemused ja vaba ühiskonna reaalsus, et käiakse seda diskussiooni ühiskonnas mitte ei tule riik ja ei sek totalitaristlikku, režiimina, öeldes, milliseid mälestusmärke saab, püsti panna, milliseid ei saa, millised on eelkõige siis, ma ei tea, totalitaristlikke või okkupatsioonirežiimide sümbolid, millised ei ole, see on selline ideoloogiline totalitarism, Mida, mis tegelikult riigile üle üldse ei kuulu. Ja Eesti riik on tegelikult alates 2004. aastast, kui ta selle lihula esimese ausamba sealt lihula kalmistult kõrvaldas, näidanud pidevalt ja kasvavalt üles seda sama totalitaristlikku mustrit. Ja üks selline konkreetne asi, mid, mid, mis selle totalitaristliku mustiga alati kaasneb, on vägivald oma kodanike vastu, otsene vägivald oma kodanike vastu, et kui kummin uia ja pisarkaasi said lihula ausamba kaitsjad omal ajal, siis tegelikult sellest oli juba üks väga väike samm edasi sinna, et, et mõnikümend aastat või mõni teista aastat hiljem kui korona Nimetatud kriis ja, ja pandeemia meile peale suruti tohutu massilise riikliku propagandaga, mis kordselt oli orkestreeritud riigi ülestest organisatsioonidest, WHO-lt ja WHO-st ja, ja, ja Euroopa Liidust. See sama olukord äh, siin välja mängiti, siis riik käitus täpselt samamoodi, ehk siis teiste sõnadega tõstis põhimõttelised kummi, nuja ja eri äh, üksused äh, oma enda kodanike vastu koertega. Nii, mäletate väga hästi seda olukorda. Ja see on nagu, need ei ole nagu lihtsalt nii sama sümbolid või sümptomid. Need on sümptomid ja sümbolid millestki väga olulisest sellest mentaliteedist, millega riik ikkagi oma kodanike, kodanike käit ja kuidas ta suhtub oma enda kodanikesse. Eks siis teiste sõnadega, siin on näha selgeid totalitaristlike mustreid, mis on loomulikult initseeritud ja algatatud öö, välis öö, riikide poolt. Eks siis Eesti riik on põhimõtteliselt saanud selliseks koloniaalvõimuks oma enda kodanikele ja oma enda kodanike peal seda koloniaalvõimu mustrit välja ka mängitakse. Ehk siis koloniaalvõimu öö, tõelised võimukeskused asuvad kuskil mujal, mitte Eesti riigis, ilmselt USA, ilmselt Euroopa Liidus, aga Eesti riigi valitsejad käsitlevad ennast kui nende kolonialistide nii siis esindajaid Eesti rahva suhtes, mitte oma võimu esindajaid, Eesti rahva võimuesindajaid, vaid Eesti rahva võimu esindajaid suhtes meie nii-öelda liitlastega, vaid just nimelt liitlaste esindajaid suhtes Eesti rahvaga, et see on väga prinsipiaalne erinevus tegelikult, kuidas riik oma kodanikega käitub. Ehk siis siin jällegi see vägivald kodanike vastu nagu öösel tulla punase kraanaga üks asi ära viia ja peksta inimesi kummi uijadega seal. No see on selline asi, mis, mis, mis näitab tõepoolest riigi totalitaristlikku iseloomu. Aga mida ta veel loomulikult näitab, on see, et me ikkagi peame tagasi tulema selle karistusseadustiku paragraf 151 primmi juurde, et kogu see diskussioon on ju tegelikult Eestis täiesti käimata ja näitab, kui ohtlik See on nüüd teine totalitaristlikku riigi muster ilusti. Kuivõrd ohtlik on just nimelt see sama äh, äh, sõnavabaduse piiramine vihagane seaduste alusel. Agressiooniakti genotsiidi, inimsuse vastase kuriteo või sõjakuriteo toimepase panemisega seotud sümboli avaliku eksponeerimise eest neid tegusid toetaval võigustaval viisil karistatakse raha kuni 300 trafi ühikut või arestiga. Lue, lugesin selle veelkord ette selle primmi. Nüüd on küsimus selles kes, kuidas, mida tõlgendab. Kuidas tõlgendab politsei, kuidas tõlgendab sotsialistis siseminister Lauri Läänem, et seda, mis on agressiooniakt, genotsiid inimsuse vastane kuridegu, sõjakuride toimepanemisega seotud sümbol. Nii, kuidas seda tõlgendatakse? Nagu näha, 44. aastal sinimägedes võidelnud Eesti leegionei meeste vastu on tõlgendatud seda täiesti meelevaltselt seda paragrafi, täiesti totalitaristlikul meelevaltsel viisil ja täppi pealt samasugust meelevaltselt tõlgendust hakkame me nägema loomulikult siis, kui peaks toimuma veel vihagane seaduse nii-öelda laiendamine siitki veel rohkem, mida nüüd praegu loomulikult nõuab meilt Euroopa Liit mitte meie enda kodanikud, vaid Euroopa Liit. Et täppi pealt seda sama asja me hakkame nägema, kuidas põhimõtteliselt riigi totalitaristlik võim öö, tõlgendab täiesti suvaliselt endale öö, sobival viisil öö, seda, öö, seda seadust ja paneb oma kodanike suut kinni. Ehk siis tegelikult selle sambaga haruta, hargnevad välja äärmiselt huvitavad liinid, äärmiselt huvitavad asjad ja see samas on minu arutes väga oluline sümptom just nimelt Eesti riigi praegusest olukorrast. Ja see on nagu nii peab, kui sa selle välja tood, siis avaneb terve ähm, hulk igasugused tegevusi, arenguid, suhtumisi, mis toovad selle riigi või selle, ütleme siis, selle režiimi olemuse ilusasti välja. Muidu räägivad poliitikud sellest juttu, et meil on siin liberaalne demokraatia, meil on sõnavabadus ja ei, põhiseadus ju anab meile kõigile siin meelsusvabaduse ja tagab siin muud õigused ja, aga nii peab, kui sa teed ühe reaalse sammu ja paned selle lihule samba koopia või originaali, ma ei tea, kus see originaalgi praegu on, mist on lagedil, püstitad selle kuskil ruumis uuesti, siis sa näed, millised tegevused hargnevad koheselt riigi poolt ja see siis toob esile selle režiimi olemuse, mida ta tegelikult endast kujutab, et ta on vabaduse vastane režiim ja loomulikult Ta ei ole õigusriik, vaid ta on suvariik, ehk siis äh, mitte õigus seadused ei ole ja muidugi seadustega on ka probleeme, et äh, nagu just see sama 151 primmeks ole, et, et see on siiski juuriigi kogupalt heaks kiidetud seaduse muudatus, nii et äh, siin on väga mitu eri tahku, Aga ma tuletan selle 151 primi puhul meelde seda, et tegelikult juba konservatiivid olid toona üsna ettevaatlikud selle suhtes. Ukrainas oli just asja puhkenud laiaulatuslik sõda 24. veebraaril aastal 2022, ja siis, ja mis sa ütlesid, see seadus, karistusseadustiku täiendamine võeti vastu aprilli lõpus. 2022. Ja aprilli lõpus. Ja ja kui nüüd meenutada neid põhendusi, millega seda seaduse muudatus siis üritati avalikusele maha müüa, et meil on praegu vaja vastu astuda Vene propagandale. Meil on vaja maha suruda Kremli meelsed avaldused, et nõudasümboolikat ei kasutataks meie vastu ära. Sellega põhendati selle seaduse vajadust, sest tegelikult sõnavabaduse kaitsjad, meelsusvabaduse kaitsjad olid juba toona väga mures selle Ja neil oli õigus, sest nagu me näeme selliseid seadusi, mida siis, mille vajalikust põhjendatakse just kui vastuseismisega Kremli ideoloogiale või Venemaa Föderatsiooni ambitsioonidele, tegelikult need kasutatakse Eesti inimeste vastu. Kraanide, kruvide kinni keeramiseks Eesti riigis, Eesti nomenklatuuri poolt, selleks on seda vaja. Ja noh, nii nagu, teame seda kas või Ameerikast või mõjalt, et kui on vaja terrorismi vastase võitluse sildial mingisuguseid kodanike vabadusi piiravaid meetmeid tarvitusele võtta, et siis seda müüaksegi kodanikele iluse jutuga, et see kõik on teie turvalisuse huvides, aga tegelikult kasutab riik neid meetmeid, neid seadusi õigusakte selleks, et nuhkida oma enda kodanike järel, et kontrollida oma enda kodanike vabadust, haarata kontrolli oma enda inimeste üle, mitte niivõrd nende terroristide või pahade suhtes, kelle olemas oluga siis neid seadusi ja õigusakte õigustatakse ja põhjendatakse. Ja see on ka väga oluline asi tähele panna, et tegelikult löövad sellised seadused, sellised piirangud ja meetmed kõigepealt vaba ühiskonda ja meie oma inimesi, sest äh, jah, tõesti on maha võetud näiteks see Narva tankmonument, on mingisugused äh, nõukogude äh, sõdurite mälestusobjektid äh, äh, kõrvaldatud, eemaldatud, ümber tehtud, aga äh, põhiliselt on ju ikkagi eestlased, need, Eesti patrioodid need, keda sellised seaduse täiendused täiega tabavad Pekka järelt tõi välja, et samal ajal kui Tallinna kesklinnas lajutab endiselt maja seinal smuuli pareljeev ja Juhan Smuul on nüüd välja tulnud, oli tõendatult küüditaja, osales küüditamisaktsioonis stalinistlikku režiimi all Eesti rahva vastu, tema mälestuskivi saab olla, see ei ole okupatsiooni sümbol millegi pärast, riik isegi kaitseb seda, kaitseb koguni nii niivõrd, et kui selle mälestuskivi või pareliefi vastu öö, astusid välja Jaak Valge ja Andres Aule öö, ja korraldasid seal siis sümbool Eesti enes lipu heiskamise aksiooni, Et juhtida selle Pareljefi sobimatusele tähelepanu, siis politsei algatas ju nende vastu menetluse. Mitte kirjanike liidu või ma ei tea, kes selle Pareljefi omanik ju tänapäeval on, et, et kes hoiab ja eksponeerib avalikus ruumis no, ikkagi okupatsiooni režiimi hääleka kaastöölise Pareljefi. Mis, mis see siis, mis see muud olla saab, kui, kui just seal oleks see paragraf 151 prim kohane, aga ei, seda kasutatakse ikkagi Eesti patriootide vastu, kes just kui siis lähevad vastuolu selle paragrafika 151 prim. politsei seda nii tõlgendas, kohtus said küll valge ja aule võidu, politsei üle, aga siin nüüd rakendub see, aspekt, et kui politsei menetleb sind maksumaks ja rahva raha eest, menetleb sind riigi asutusena, nii-öelda töökorras, siis sina kui tava kodanik pead ennast kaitsma politsei või ka prokuratuuri vastu oma enda raha eest, oma enda ajast, kulutama oma enda närvi, samal ajal kui sinu vastas on tuim riigi aparat, mis lihtsalt tuimalt tõlgendab seadus ja või isegi väänab seadust, et siin igal juhul teha süüdluseks. Ja noh, see on veel üks aspekt või veel üks asi, mis on täiesti karjuvas vastalus vaba ühiskonna ideaaliga ja kõigusriigi ideaaliga. Sellised olukordi ei tohi riigi võim tekitada, vähemasti mitte vabas riigis, mis näitab, et tegelikult Eesti vabariik ei ole vabariik. Ta on seda ainult nimepoolest, ta on seda ainult kirjade järgi, aga tegelikuses riigi aparaat tegutseb nende prinsiipide vastu, tegutseb meie Eesti ajalu vastu, tegutseb õigusriigi printsiipide vastu, tegutseb oma enese kodanike vastu. Et siis tekib küsimus, mis riik see selline on üldse, milleks meil seda vaja on sellisel kujul, kui see tegutseb meie enda väärtuste vastu, meie ajaloo vastu, vabaduse vastu, õigusriigi printsiibide vastu, kus ongi suva riik, kus mingid väikesed inspektorid otsustavad, kas sind menetletakse kümme aastat või menetletakse siin ainult viis aastat, kui sind veetakse läbi erinevate kohtuastmete, võetakse sinu ära omandit ära täiesti suvaliselt sõidad autos, politsei peatab kinni, ütleb, et teil ei tohi siin sellist sellist asja olla, kuna me arvame, meil on alust arvata, et te kasutate seda äkki seaduse rikkumise eesmärgil. No, see on eriti enne kuulmatud tõlgendus ja ma arvan, et me kindlasti ühes saates peame käsitlema ka seda nõnda nimetatud vihakõne või vaenuõhutamise seadust, mis on üks neid suuremaid asju, mida praegusel võimuliidul ei ole veel õnnestunud läbi suruda. Võibolla üks viimaseid selliseid suuri ideoloogilisi asju, mis on ootamas oma järjekorda, aga mis tuleb riigi kokku ja mis tõenäoliselt ka vastu võetakse. Ja seal on just nimelt see kõige ohtlikum sõnastus. On alust või kui on alust karta, mis annab niivõrd suure tõlgendamisruumi politseile, prokuratuurile, öösanaga sellistele väikestele ametnikele, Kes võivad väita, et nendel on alust karta, et sina, kodanik, oled nüüd õhutanud vaenu kellegi suhtes. Sa oled mingisugus sobimatud sümbolid kasutanud. Sa oled ohtu seadnud mõnda inimgruppi. Meil on lihtsalt alust karta. See viib no, täieliku suvariigi ja meelevaldse, äh, meelevaldse süsteemi äh, välja kujunemiseni nii Eestis, no, mille neid õisime juba ju praegult. Näeme alates 2004. aasta lihula samba kuni siis tänasesse päeva järg, äh, välja, et see on täiesti järjepidev rida. Nii et äh, me oleme tegelikult Eesti ühiskonnas äh, väga no, ohtlikul kursil ja Ma ei tea, kas see lihula sündmus nüüd 2024 võiks natukene äratada ühiskonda laiemalt ja ja aidata teadvustada inimestel, millega meil siiski antud juhul tegemist on, et see, kui ministrit tulevad kameraete, räägivad, et ei, meie ei tea nagu midagi, No ka see ütles, et ka tema pole midagi otsustanud, see on politsei otsus ja, et valitsus oli kursis ja, ja peaminister Mihal oli ka kursis selle lihula monumenti koopia konfiskeerimisega, aga no see on ikkagi ametnike ja politsei ametnike otsus ja nemad hindavad seda, aga no meie siis tagame selle, et, et jah, meie riigis ikkagi selliseid vaenohutavaid ja okupatsiooni õigustavad sümbolid ikka avalikult ei tohi eksponeerida ja, ja Et, et kui rahvas nagu ära ostab need põhjendused ja mõtled ja ei, neid äärmuslasi ikka ei ole vaja siia, et, et mis nad selle lihulas sambaga jamavad, et, et meil on siin ikka rahulik olla ja ärme siis lase nendel äärmus, äärmuslastel ka selliseid provokatiivseid tegusid teha ja no, see on nagu keskmise inimese selline esmareaktsioon kes ei ole üldse süvenenud äh, temaatikasse, aga Kui sa ei süvene temaatikas, siis tegelikult ongi niimoodi, et need tendentsid võtavad maad. Need tendentsid, mida me siin praegu ka raadio kritiseerime, võtavad selle ühiskonna üle. Ja ühel hetkel oled sina, tava kodanik, selle sama politsei või prokuratuuri hambus kuna sa oled enda arvates küll midagi õigesti teinud, aga nemad leiavad, et on alust karta ja on alust arvata, et sa ei ole ikkagi kuulekas ja lojaalne patriotlik kodanik. Oppis võibolla mingis teises küsimuses, mida sa ei oska arvatagi. Ja loomulikult see annab võimu juurde riiklikule süsteemile ja võtab võimu vähemaks vabadelt kodanikelt, kes ei ole enam nii vabad või ei ole üldse vabad ja see on see põhjus ka, mille pärast mina öö, olen võtnud järjekendlalt lihula temaatika puhul sõna nii 2004, kui ma tegin ka teatud avaldused, kui ka praegu püüan sellest kirjutada ja rääkida. Üks selge vastuolu, mis silma paistab tegelikult valitsuse ja Eesti poliitilise kaadri puhul on see, et kui me vaatame seda, milliseid retoorilisi kalampuure visatakse idanaabri suunas praegu, siis on ju täitsa nagu Eesti avalikus olnud siin viimastel aastatel pungil sellistest üksteist üle trumpavatest lausetest Venemaa suunal. Nagu näiteks ka president, kes rääkis sellest, kuidas me peame suruma Venemaa põlviili, ja on siin räägitud ka sellest, kuidas tuleb ikkagi Puutin võimult kõrvaldada ja, ja sellised suured, suured põhimõtteliselt provotseerivad väljaütlemised Venemaa suunal ühelt poolt, aga mis on ütlesin no, täiesti naeruväärsed ja mina ütleksin täiesti põhimõtteliselt meelevigased üleskutsed ühe miljoni inimesega mikrorigi juhtumist poolt olukorras, kus, kus ollakse selle riigi naaber, läne naaber ja olukorras, kus ajaloos on see riik sind juba korduvalt Okupeerind ja sa oled olnud sadu aastaid selle riigi, riigi okupatsioonial. Nii, et, et, sellised, sellised retoorilised tühjad üleskutsed Venema suunal tegelikult ei täida mitte midagi muud, kui lihtsalt annavad mingisuguse sellise kuvandi siin, siin elavatele inimestele, nagu oleks ikkagi Meie, me, meie juhtkond nagu tõeliselt, tõeliselt nii-öelda nii-numetatud venevastane. Aga tegelikult, kui me hakkame analüüsima just nimelt selle lihula samba kontekstis järjekordselt, siis me näeme ka seda, et see nii nimetatud venevastasuse tonaalsus ka see on tegelikult koloniaalrežiimi poolt paika pandud, et äh, neid väljaütlemisi võib öelda Venema suunas, kuidas me Venemaad hakkame põlvili suruma. Meie hakkame Venemaad põlvili suruma. Tõesti, ja palun ärge, noh, see võib parimal juhul välja kutsuda Lavrovi ja, ja Putini naeru, aga, aga kui, kui seda liiga palju korrutada, võib tekitada selle olukorra, et, et Venema juhtkond ütleb, et nii, selge, aitab, teie hakkate meid põlvili suruma, vaatame, kes keda põlvili surub. Ja, ja, ja see on no, täiesti uskumatu meelevigane retoorika. Aga, aga see on see retoorika mille, mille kolonial režiim ja globalistlik režiim heaks kiidab, patsutab meie politikuid õla, õlgadele ja ütleb, et tubli, tubli poisid, vaad, see on väga tore asi. Nii, aga nüüd siis selles kontekstis just nimelt vaadelda eh, Lihula Samba ajal, ajalugu ja vaadelda Lihula Samba nii öelda, seda ajalugu, millele see viitab, ehk siis Eesti leegioni võitlus, 70 000 mehe võitlust Eesti iseseisvuse eest siis see on tõlgendatud selle koloniaalrežiimi poolt jällegi, ma ei tea, okupatsioonirežiimiks või okupatsioonirežiimi sümbolitele kaasa elamiseks. Ei, Vad siin on nüüd hea näide sellest, et vada need mehed olid tegelikult need, kes sõdisid Eesti iseseisvuse eest. Me teame väga palju siit jutte sellest, kuidas kuidas Eesti leegi oli mehed kes käisid Saksamaal Saksamaal koolitustel seal tuli mingisugune poliit, selline agitaator rääkima juttu mehed naersid selle lihtsalt välja ja, ja ütlesid, et antke meile relvad, tehke meile väljaõppe ja me tahame võidelda Eesti iseseisvuse eest. Te võite ise oma ajusid siin pesta nii palju, kui tahate ise keskis, aga meie ei ole siin selleks, et, et, et teie teie nii-öelda ideoloogiat siin kuidagi heaks kiita, Samasuguse printsiibiga tuli muuses samas mundris võidelnud isa Velo Salo, kes, kes, rääkis pikalt sellest, kuidas, kuidas mundr oli vale, aga põhimõtte oli õige. Me kaitsesime Eesti vabadust, me kaitsesime Eesti iseseisvust. See oli tõeline Eesti meelsus. Mida tehti selle ajal, kui, kui 70 000 meest öö, oma verega lunastasid tegelikult öö, Eelnevate riigipöörajate, Pätsi, Laidoneri ja Rei tegemata jäänud töö, nad oma verega lunastasid Eesti au kohustuse seal idapiiril, võideldes polševismi Punaarmee vastu, teades väga hästi, mida see Eesti rahvale kaasa toob, kui see Punaarmee siia jõuab. Täites au kohustuse tegelikult Eesti juhtkonna tegemata töö ja reeturlikuse öö, pärast. Ja, ja see, sellest hoolimata. Mida ütles, ütles isa Vello Salo, see oligi see sama mõte. Munder võis olla vale, aga põhimõtte oli õige. Nii. Ja, ja, ja see positsioon on nüüd siis meie globalistlikku sellise koloniaalrežiimi poolt paikapandud kui vale vene vastasus Seda ei tohi teha, seda ei tohi mälestada, sellest, selles, seda ajalugu ei, ei, ei, ei, tohi välja tuua, aga, aga muidu võib loomulikult siis Idanaabri suunas siin plõksida nii palju, kui igati suust tuleb, rääkida siin Moskva vallutamisest ja Venemaa põlvili surumisest ja, ja, millest iganes. Selle pärast, et me oleme lihtsalt selline tublik läfits koer, kes enda, hüve ja heaolu peale ei mõtle, me lihtsalt teeme seda, mida is globalistlikud isandad meie režiimilt soovivad, et ta teeks. Ja öö, me tegelikult oleme rääkinud nagu palju sellest meele valtsuses siin, aga tegelikult ju, kui me vaatame seda öö, konteksti ja vaatame seda, mis selle asja taustal on, eks siis me tõesti öö, saame aru, et siin on öö, Puhki pandud tegelikult režiim, koloniaalrežiim, siis need otsused ju kõik ei ole meelevaltsed. Need on täppi pealt öö, need, mida on vaja teha, et Eesti rahvusus, Eesti omaenda enda ajalootunnetus, Eesti riigi iseseisvus, Eesti inimeste iseseisvustunnetus ja vabadus maha suruda selle režiimi poolt. See on see oluline aspekt, mida, mida siis see režiim üritab teha. Ja, ja Ja minu jaoks tõesti äh, siin on no, võetud kokku selles ühe samba juhtumis. Äärmiselt, äärmiselt olulised temaatikad. Rääkimata muidugi sellest, et no, mina olen küll viimane kindlasti katoliikliku vasturevolutsioonilise inimesena, kes ütleb, et natsi natsirežiim või natsi munder oleks olnud midagi nagu sellist väga ihaldusväärset, tauväärsed või midagi muud vastupidi. tegu oli sotsialismiga, teg oli revolutsioonilise ideoloogiga, aga eesti mehed võitlesid ja valisid nii-öelda halvema, vähema halva ja võitlesid Eesti iseseidvuse eest samal ajal, kui kogu muuseas seda, sest on ka väga vähe räägitud, kui kogu rannarootslaste populatsioon Eestist pääses Rootsi poole teele ja, ja samal ajal ka väga palju teised eestlased jõudsid veel pakku. Need mehed lunastasid oma verega väga paljude, väga paljude eestlaste ja Eesti maail elavate rahvaste hinged tegelikult ja, ja, ja elu, Nii et see on no, olu väga väga oluline sündmus ja loomulikult meie koloniaal ei lase seda meenutada ja ütleb, et see on selline asi, mida teie siin praegu meenutada ei saa, Eks siis teiste sõnadega see on on solvang otsene solvang Eesti iseseisvusele, Eesti ajaloole ja sellisele vaba mehe mentaliteedile, vaba vabakodaniku mentaliteedile, et mina oma enda maal öö, käsitlen oma ajalugu täpselt nii nagu mina tahan, mitte ei tule seda mulle ette kirjutama, ei ükski globalistlik mõttekoda, ei ükski Eesti riigi sotsialistidest minister, ei ükski öö, teise riigi valitsus, ega mitte keegi teine Ka naaberriigi valitsus Venemaalt ei tule seda mulle ette kirjutama, vaid mina käsitlen oma ajalugu sellisena, nagu ma tahan seda käsitleda. Aga just nimelt sellises prinsiibist on loobutud, on omaks võetud koloniaalne ajaloo käsitlus ja seda siin praegu meile nüüd viimastel päevadel ongi juurutatud. Jah, ju selle režiimi, koloniaalrežiimi kõige suuremaks vaenlaseks tundub mulle on Eesti patriot, isegi mitte niivõrd Veneriik või Puutin või Kreml, vaid just nimelt Eesti Patriot, kes seisab oma riigi vabaduse ja sõltumatuse eest. Ja see on otsases vastuolus selle koloniaalrežiimi olemasoluga ideoloogiaga, ambitsioonidega, aga mina võtaks oma mõtted kokku väga lühidalt. Ma loodan, et Eesti saab vabaks, et lihula sammas panakse ükskord sinna kuhu ta kuulub või kus teda on püsti pandud või Eesti riik teeb veelki parema samba nendele meestele, kes 44. aastal võitlasid Eesti vabaduse eest. Mina loodan seda sama. Aitäh sulle Veiko taas seda hooaega avamast ja meie diskuteerime siis terve hooaja vältel. Neldes raadiosaadetes üritame seda teha iga nädal loomulikult, kui tekivad haigused või mingid muud olukorrad, siis saame midagi ümber mängida, aga printsiibis oleme iga nädal eetris. Aitäh sulle Veiko. Aitäh kutsumast. Selline oligi seekordne objektivi raadiosaade. Teisel pool internetisilda oli vaimulik ja teoloog Veiko Vihuri. Mina olen Markus objektiivi objektivi ja Kõike head ja kuulmiseni loodetavasti juba järgmisel nädalal. attivi radio